בעזרת השם, ספר המידות, <coughs> בהמשך. ממון המתלוצץ מזונותיו מתמעטים. שון חכמים מביא עושר. אין עושר מתקיים מפני שאין מרחמים על הבריות. העומד בניסיון של ניאוף יזכה לעושר גדול בין השונאים שלו. גדולה מלאכה שהזהיר עליה הקדוש ברוך הוא שיעשה איזה מלאכה. כגון אנו לווין ואוכלין. הרוצה שיתעשר, יעסוק במהמה דקה ובחורשין. אכילה ושתייה יהיה פחות ממה שיש לו, בילבש ויתכסה כמה שיש לו, ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו. קשה עניות בביתו של אדם יותר מחמישים מכות. אין אשתו של אדם מתה אלא אם כן מבקשים ממנו ממון ואין לו. הכוח שיש לאומות לגזול את ישראל על ידי שלומדים תורה, נביאים וכתובים. היין מביא עניות. כל אדם שיש בו דעה, לסוף מתעשר. הגוזל את חברו על ידי זה מטמעין אותו בטומאת קרי. כשבא לאדם איזו הבנה חדשה בידוע שכרוך בעקבו ממון רב. ממון של ישראל שנפל ביד עקום מיד תהר מי שבניו ובנותיו מוטלים ברעב, על ידי זה ניצול מדין שרפה שבארבע מיתות בית דין. מי שפורץ גדר של רבנן, נעשה עני. מי שמשבר תאוות אכילה, זוכה לדירה נאה. קשים מזונותיו של אדם כקרית ים סוף, ויותר מן הגאולה וכפליים כיולדה. כיוון שנתמנה אדם פרנס על הציבור, נתעשר. קטורת מאשרת. אי דג אדם לומר, פלוני יקפח פרנסתי. כי על כורך מרשיבוך במקומך, ובשמח יקראוך. על ארבעה דברים נכסי בעלי בתים יורדים לטמיון, על עושקי שכר שכיר, כובשי שכר שכיר, ועל שפורקין עול מעל צוואריהם ונותנין על חבריהם, ועל גסות הרוח. שינוי המקום ושינוי השם טובים לפרנסה. אין הגשמים נעצרים, אלא על ביטול תרומות ומעשרות ומספרי לשון הרע, ועזי פנים וביטול תורה ועוון גזל. התיקון למטר ירבה בתפילה. על ידי אמונה נתרבה פרנסה. כשיש שובע בעולם, אזי החולשות נתמעטים. אין על גשמים נעצרים, אלא על פוסקי צדקה ברבים, ואינם נותנים. מיסותא דה ביתא מביא לידי עניות. שלושה דברים מביאים את האדם לידי עניות המשתין מים בפני מיטתו ערום, והמזלזל בנטילת ידיים, ומי שאשתו מקללתו בפניו. המעשה מסוגל להשאירות דווקא בארץ ישראל. כבוד התורה וכבוד שבת, מסוגל לעשירות. כזית מרור שאוכלים בפסח, מסוגל לפרנסה. לכתוב ספר תורה, מסוגל לפרנסה. בת כהן לישראל או בת תלמיד חכם לעם הארץ, מביאה אותו לידי עניות. להשתתף עם מי שהשראה משחקת לו, טוב להצלחה. מי שאוהב את השם מטבח באכילתו ובשתייתו ושאר תענוגים, זוכה לפרנס את עמים רבים. מי ששונא ממון, זוכה לאריכות ימים. מי שמחפש אחר אוצרות, הוא מקרב מיתתו. מי שלא תיקן חטות נעורים, נעשה רש. מי שמייגע את עצמו יומם ולילה אחר פרנסתו ואינו מוצא את פרנסתו, תקנתו שיחזיר בני אדם בתשובה. מי שמשבר איזה כלי שלא במתכוון, בידוע שהוא חוטא. מי שלהוט אחר עבודת אדמה, בוודאי אין בו תועלת. בכל אשר תעשה, תבקש את הצדיק שיתפלל עליך. השמחה תמידית מסוגל להצלחה. דרך ארץ צריך חיזוק. המשתף שם שמיים בצערו כופלים לו פרנסתו, גם פרנסתו מעופפת לו כציפור. בעוון ביטול תרומות ומעשרות השכר עבד, בני אדם רצים אחר פרנסתם ואינם מגיעים. מטר בשביל יחיד ופרנסה בשביל רבים ויחיד דאלים זכותה כרבים דמי. על ידי קידוש על היין בא מטר ונשמע תפילתו. המקיים ספר תורה של אביו בביתו זוכה לרושר. מטר בזכות אדם אחד ושדה אחד ועשב אחד ובזכות הארץ וחסד וייסורים. הגשמים נעצרים בשביל עבודה זרה ובשביל ניאוף ובשביל צדיק שלא נשפד כהלכה ובשביל מקפחי פרנסת אחרים. על ידי הניוט ניצול מדינה של גיהנום. על ידי שימוש בשמות הקדושים בא ניוט ומיתה ואפילו על מי שיש בידו למחות ואינו מוחה. כשיש לו צעקת לגמר על חברו ודומם, הקדוש ברוך הוא עושה לו דין. כשהורא אדם שמזונותיו מצומצמים, יעשה מהן צדקה. דאגה או תרדה מזונותיו, מכחישין כוחו של אדם. על ידי ניוף באה ניוט. לפעמים כשאין לצדיק מזל על הפרנסה, אז מקימים עליו איזה מתנגדים, ועל ידי זה נותנים לו פרנסתם הראוי להם. העוסק בבניין מתמסקן הצניעות מסוגל לעשירות. משרבו הצרי עין, רבו המקפחים פרנסתו של אדם. מזונות של אדם נתמעט כשאין דן את האדם לכף זכות. גם כשמערב מים במשקב גם כשאדם שומע לעצת המסית. גם כשעבר עבירה להכעיס נעשה אני והעולם אין מאמינים לו שהוא אני. מי שעוסק בשמות הטומאה בכשפים נעשה עני. החולת של כחישת הבשר הנקרא דר, הבעל אחד מבני הבית הוא סימן לדלות. כשאיזה בושה באה על האדם הוא סימן לדלות. מי שהוא שונא ממון מלמדין אותו מלמעלה הדרך שאלך בה. לפעמים מיטת כרת נתחלף על עניות. עני הוא מבולבל כשיכור, על ידי עונה נעשה עני. מי שעושה מעשיו במהירות בלי שוב הדעת נעשה בעל חוב. מי שמקפח פרנסה לאחד כאילו הרגו. לעולם יחזיק אדם בנחלת אבותיו ועל ימכור ועל יחליף אותם. מי שהוא תעב לממון הוא נופל ממדרגתו. על ידי כפירה בת דלות. מי שהוא עני ישתדל לספק מזון לדורשי השם. אמונה הוא טוב לפרנסה. כאב עיניים הוא סימן לעניות. על ידי הכנעה במותיו של אדם נתרבה. על ידי צדקה זוכים לפרנסה. מי שנותן ממון למכשפים על ידי התולים לו פרנסתו בבית של נוכרים. דיבוריו של הצדיק מביאים פרנסה. העצבות מפסיד הפרנסה. על ידי צדקה יהיה לך הרחבה. הרבה שינה מביא את האדם לידי עניות. העוסק בתורה ובצדקה זוכה לעשירות. הוקירול נשייכו כי איכו דתתרו. אין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל כבוד אשתו. המלווה בריבית נכסיו מתמוטטין ואינם עולים. על ידי שמבטלין זמר של שחוק, בא זול. מי שאין לו פרנסה יעסוק בתורה ואחר כך יתפלל לפרנסה בוודאי יתקבל תפילתו. אין לאדם למכור מקחו הראשון. מי שיורד לפרנסת חברו נקרא רשע. לא יבוא שום אחד להזעיק את חברו אם לא מגאוות ליבו. נשירה קשה לעניותה. עשיר הוא בחינת זכר ועני הוא בחינת נוקבה. כאב עיניים סימן להיזק. לכל הדברים, אין חכמה או עושר או בנים. צריך עסק בדרך הטבע, ויבקש רחמים שיצליח בדבר העסק. חלק שני, שנה שהיא שנת ומתן הוא סימן טוב לבריאות הגוף. מי שלהות אחר עבודת אדמה בא לידי אחד משלושה, או לידי שפיכות דמים, או לידי צרעת, או לידי שכרות. על ידי היראה והחסד ניצול מאש וזוכה לפרנסה. על ידי שהדין תורה הולך ונתמעט, על ידי זה הפרנסה מתמעטת וכן להפך. על ידי האסמכתות נשפה פרנסה גדולה לעולם, וזה כי יש כמה דברים שלא מצינו להם מקרא מן התורה, וטרחו חכמינו זכרונם לברכה למצוא להם אסמכתה בעלמא. לפעמים הקדוש הוא מתפאר בקשרים שבאומות כנגד השטן, כדי שיוכל ליתן פרנסה לישראל בלי קטרוג. על ידי השתוקקות שאדם משתוקק לקבורת ארץ ישראל, על ידי זה נשפה פרנסה גדולה. לסעודת מצווה יטריח אדם את עצמו אפילו בבקיעת עצים, ויכוון בבקיעת עצים שהוא בוקע ומפריד הרע מהטוב שבעץ הדעת. ועל ידי זה יזכה לפרנסה. על ידי תשובה, פרנסה בנקל. מי שמקיים, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, על ידי זה זוכה להתפלל בכוונת הלב. גדול הנהנה מיגיע כפוש ומכיר בכבודו של מקום מה שאין המלאכים יודעים. לפי השינויים שנעשו במלאכים, היינו לפעמים יושבים, לפעמים עומדים, לפעמים נשים, לפעמים אנשים, וכן שאר השינויים, כן השפע הבא מן השמיים נשתנה, לפעמים אש, לפעמים מים, לפעמים אבנים וכן שאר השפעות. וכל אלו השינויים נעשים בעולם ובאדם. גם נשתנה רצונו לפי השינויים, לפעמים רוצה כך ולפעמים רוצה רצון אחר. הפרנסה לפי הזיווג. לפי הזקנים שבדור כן הפרנסה. הריבית מפסיד היראה. המלווה בריבית אינו מוצא מי שילמד עליו זכות. מי ששומר את עצמו מלעבור הלא תחמוד, על ידי זה ניצול מכעס ומגאווה ומחסרון אמונה הבא על ידי כעס וגאווה. על ידי משא ומתן באמונה נתבטלים הקללות. מי שצריך ללוות מאחרים הוא דומה לבהמה. מי שהוא סרסור כשרוצה לסרסר שיקנה אדם גדול את הדבר מאדם פחות, ורואה שאין דבריו נכנסים באוזני אדם הפחות שימכור את הדבר לאדם הגדול, אזי יתפלל הסרסור שייכנסו דבריו באוזני הפחות וימכור לאדם החשוב. מי שהוא שולט ביצרו, בנה אינם יוצאים לתרבות רעה, ועל ידי זה ממונו נתברך, ועל ידי זה לא יבוא לידי ניסיון. הדרכים מביאים את האדם ללשון הרע ועבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, ואלו העבירות מפסידים לפרנסה. על ידי הממון שנותן לעניי ארץ ישראל, על ידי זה ממונו נתקיים בידו. השרפות באים לעולם בשביל מעות עבודה זרה לכלות אותם. כשקם מלך חדש או שר חדש, זה נתחדש ונשתנה הפרנסה. מי שעסקו מסעו ומתנו עם האומות בעת חגם, או אפילו שלא בעת חגם, אלא שפרנסתו שמעמיד דברים לעבודה זרה שלהם, על ידי זה אשתו שופעת דם תכף סמוך לטבילתה. מי שעושה פירוד בין איש לאשתו, היינו שהולך לאיש ומייפה את האישה בפני הבעל, והולך לאישו המגנה את בעלה בעיניה, עד שנעשה פירוד ביניהם, על ידי זה נעשה טרוד במזונותיו. מי שסחורותיו ונחלותיו מפוזרים ואינם במקום אחד, לפעמים ניצול על ידי זה מקריאה על מתו. הסוחר הגדול שבעיר הוא הנר שבעיר. השלמה עשיר מכחש, אין הדעת סובלו והוא נבזה בעיני עצמו. כשיש לאדם מתנגדים, לומדים ועשירים גדולים, דע שזה מחמת שנפל כמה פעמים מהאמונה. שולחנו של אדם מזכה לו לעלמא דעאתה ומזכה לפרנסה. אין צריך לאדם לדאוג על פרנסת בניו כי כשהם גדלים, פרנסתם גדלה עמהם. הנושא אישה לשם ממון, אב לבנים שאינם מעוגנים, הוא מפסיד את הממון בזמן קצר. היורד לאומנות חברו, כאילו בעל אשת רעהו. מי שמקפח פרנסה, לסוף שבניו מתים. מי שמשתדל שיהיה פרנסה לדורשי השם, על ידי זה יזכה שלא יצאו בניו לתרבות רעה. עני שהרשע רודף אותו, תדע שהעני הוא בעל גאווה. עני שהוא שפל רוח פי שאינו נותן צדקה, הוא טוב מהעשיר אף פי שנותן צדקה. מי שאינו מענה אחרים מממונו, על ידי זה גזלנים באים עליו. מי שלא חס על ממון חברו, בידוע שהוא גנב. הונאת ממון מותר להונות את עבודת אלילים. על ידי הדיינים והמלמדים שאינם הגונים, גם שוחטים, על ידי זה השונאים אוכלים פרנסתם של ישראל. על ידי הביזיונות שמבזים דייני ישראל, על ידי זה היוקר עובר בעולם. צריך ליתן ממון על פדיון. כל זמן שתוכל להינצל על ידי ממון, אל תשמש בתפילות. לפייס מידת הדין אינו בידיים ריקניות. כשנותנים ממון לאסר בשביל איזה התמנות שיעביר את חברו וימנה אותו, זהו כמו כישוף. מי שמפזר מעותיו בשביל לקנות לעצמו רב ללמוד ממנו, על ידי זה ימצא חן. כן. על ידי החקירה במה למעלה ומה למטה, על ידי זה מזונותיו ביגיעה רבה. אל תסמוך על הנס כל זמן שאפשר לך להנצל בממון או בדבר אחר. על ידי ליצנות יהיה לו נושים הרבה והם ימשלו בו. הקורא לחברו רשע רשאי לרד לתוך אומנותו ולמעט מזונותיו עד שליש. כשהצדיק יש לו מחלוקת עם אחד ויכול להציל את עצמו עם ממון, יציל את עצמו, ממ... עצמו והל ישתמש בצדקתו. המשא ומתן או המלאכה שאדם מייגע בו ביום תעניתו זה הדבר מציל אותו משונאים ומרוצחים. על ידי המריבה גורמים שהתלמידים הקטנים מתפרסמים קודם זמנם ועל ידי זה גורם עניות. הבעל הכותית מכניס כל השפע להסית רעך. מי שמשחית דרכו על ידי זה נכלה פרוטה מן הכיס. איש בטל שאינו עוסק בשום עסק על ידי זה תאוותו מרובה במשגל ומדבר דברי טינוף תמיד. אדם נופל מחמת תאוות ממון מי שאינו מקבל ממון מאחרים, יגדל כל זרעו. צריך לעסוק באיזה משא ומתן כדי שלא יצטרך לסוף להיבטל מדברי תורה. מי שאוכל ממון ישראל, פחדים באים עליו. על ידי התפארות בעשירות בא פחד. הרודף צדקה זוכה לבנים בעלי עושר. כשהעולם אין נותנים צדקה, המלכות גוזר גזרות רעות ולוקח ממונם. כשאתה עושה מצווה, תראה שהמצווה לא תהיה בחינם, אלא בכסף מלא. בעוון תרומות ומעשרות, השמיים נעצרים, והיוקר הווה. הצדקה היא בשני פנים, כמתנת ידו וכברכת השם. מי שנותן צדקה אף על פי כן, יכול להיות שירד מנכסיו. לשון חכמים מאשרת, בכן תלמוד לדבר בלשונם.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 בזכות הצדיק תלמידיו מתפרנסים. מי שאינו מענה תלמידי חכמים מנכסיו אינו רואה סימן ברכה לעולם. הממון שמענה את הצדיק, הרי זה כאילו עבד עבודת בית המקדש. בשביל זה הקדוש ברוך הוא נותן פרנסה לצדיק על ידי המון עם כדי שיהיה לו התחברות עמהם וכשיזכור הקדוש ברוך הוא את הצדיק יזכור גם אותם. לפי אורח הקודש שהקדוש ברוך הוא נותן לצדיק, כן העשירים סומכים אותו. כשהקדוש ברוך הוא רוצה שהצדיק ילמד דרך את העם, מרמז לו בפרנסתו. כשהצדיק נתעשר, על ידי זה הרשעים חוזרים בתשובה. על ידי קנאה בממון חברו נעשה שוטה. בשביל ארבעה דברים נכסי בעלי בתים נמסרים למלכות. הנושא ונותן באמונה, מוחלים לו על כל עוונותיו. מי שרוצה לשוב, ייזהר מלהיות בעל חוב. הפרנסה והשונאים הם המונעים לאדם מהגיע אל השלמות והתכלית. מי שמתוודה על עוונותיו יזכה שלא יצטרך למכור מנחלת אבותיו. אלו אין רואין פני גיהנום מי שיש לו נושים. הפסד ממון מחפר על גופו. צריך לכפות את הרשעים בכפיית ממון שיחזרו בתשובה. מי ששומע תוכחה ואינו נתקבל אצלו, ידע שיצטרך ללוות אצל אחרים. יבקש אדם רחמים שלא יבוא לידי עניות. <coughs> מפלת על ידי פחד, האישה מפלת. סגולה למפלת נפלים, שתישא אצלה מגנט, גם תישא אצלה חתיכת עץ מקבר הצדיק, גם ייתן צדקה. אישה שהיא מפלת, תישא אצלה מי טל. סגולה למפלת שתמכור וברא. בעוון שנאת חינם, האישה מפלת נפלים. על ידי תאוות אכילה ושתייה שלה היא מפלת. חלק שני, אישה מפלת נפלים לא תלך בקישוטי זהב. התחינה של קמח ואלישה של המצות של פסח היא סגולה לאישה שמפלת נפלים. השלמה על ידי אהבת נשים, אשתך אינה קולטת הזרע ומפלת. על ידי המריבה גורמים שהתלמידים הקטנים מתפרסמים קודם זמנם, וזהו מבחינת הפלת נפלים שהוולד יוצא לאוויר העולם קודם זמנו. מסור, מי שאומר מסירות על חברו, לסוף שיהיה מטולטל ושונאים קמים עליו, ורואה בעצמו מה שרצה לראות על חברו, וכל הנסמכים עליו נופלים, ומשפחת הנרדף לוקחים גדולתו. מי שמוסר את הצדיק יורד מנכסיו. מותר להרוג את המסור. אסור למסור אפילו את הרשע להריגה. השלמה שלושה דברים מזכירים עוונותיו של אדם ומוסר דין על חברו. בספירת העומר יכולים להכניע את המסור. משקה על ידי גניבה המשקאות מתקלקלים, גם על ידי גאווה. השלמה מי שאינו מחמיץ בידוע שהוא בעל גאווה. מי שמערב משכב במים גנבים באים עליו. מי שאינו יכול ללמוד מחמת מניעות יפרוש ממשקה משקר. מזונות של אדם נתמעט כשמערב מים במשכב. מי שסברו מעול במים השרים אינם נוהגים עמו בישרנות. עכירת המים הוא סימן שאין שלום. משיח על ידי סיפורי מעשיות של צדיקים ממשיכים אור של משיח בעולם ודוחה הרבה חושך וצרות מן העולם גם זוכה לבגדים נעים. על ידי תשובה הרוח של משיח מנשבת על גזירות המלכויות ומבטלן. עתיד דור אחד שיהיה בעולם שיהיה כולו זכאי. על ידי אמת בא הקץ. על ידי שמירת שבת ממשיך על עצמו אור של משיח, גם על ידי התשובה. השלמה מרוח פיו של השקרן נעשה עץ צהרה, וכשיבוא משיח אז לא יהיה שקר, ובשביל זה לא יהיה עץ צהרה בעולם. משיח יבוא בפתע פתאום, ועל ידי זה מחמת שמחה יפחדו ישראל. כשיבוא משיח אזי כל השרים של מעלה ושל מטה יחלו, אבל עכשיו כשיש עלייה לזסה אזי ישראל הם חולים. לעתיד לבוא כל הזעיר מחברו בשנים יהיה יותר למעלה. אין ירושלים נפדית אלא בצדקה. מלחמה, התחלת דגאולי. מי שמגדל חזירים הוא מעכב את הגאולה. לא ייבנה ירושלים עד שיהיה שלום בין ישראל. מה שישראל הולכים בגלות מאומה לאומה הוא סימן שיעבור משיח. כשאומות מחרפים אותנו ביותר זה סימן על משיח. אין הבית מקדש נבנה עד שיחלה גאווה. על ידי האחדות שיהיה בישראל יבוא משיח. משיח יבוא בשנת ברכה. אין משיח בא עד שיחלו כל הנשמות שבגוף. קשת רבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. אין משיח בא עד שיחלה גאווה מן העולם. גאווה מעכבת את משיח ומטריד את האדם מן העולם.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 בזכות שהנקבות נזהרים מניאוף יבוא משיח. כשאתה רואה שהענווה היא נתרבה בעולם, תצפה לרגלי דמשיחא. האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. גדולת צדקה שמקרבת את הגאולה. ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיקים. על ידי כבוד שמכבדים את בני הצדיקים, מתעורר רצון אצל השם מטבח שיבוא משיח. כשיתבטל הקנאה, אזי יהיה קיבוץ גלויות. מי שמרחם על עניים זוכה לראות בנחמות השם נדבך. מועל צריך לחזור אחר מועל צדיק וירא שמים, כי כשהמועל אינו טוב יכול להיות שלא יהיה מוליד חס ושלום הנימול על ידו, גם על ידי שהמועל אינו טוב על ידי זה בא התינוק חס ושלום לידי חולי נופל. אישה שאינה יכולה להתעבר תביט על הסכין של מילה אחר המילה. המועל נותן הבנה לנימול בלימוד התורה. מצוות מילה יש לה כוח שיש לבגדי כהן גדול. מי שנולד מהול בידוע שכוח המדמש שלו טוב ויפה. מי שגומל חסד שם אשר יקרה יתקיים בשביל זה קודם שיקרא שם לתינוק יגמול חסד ועל ידי זה יתקיים השם. השלמה מי שהוא רגיל להיות מועל או לספק צורכי סודת ברית מילה של אני על ידי זה ניצול מבית האסורים. מפורסם יש מפורסמים שעיקר הפרסום שלהם נעשה על ידי המחלוקת. הניסיון הוא בשביל לגדל ולפרסם את האדם. על ידי המריבה גורמים שהתלמידים הקטנים מתפרסמים קודם זמנם, וזהו מבחינת הטפלת נפלים, שהבלד יוצא לאוויר עולם קודם זמנו. ועל ידי זה גורם עניות, ולפעמים גורם מיטות, חס ושלום. השלמה על ידי אמת יזכה לשם עולם. מצווה לפרסם את הרשעים כשרוצים לנשא את הצדיק ולפרסם אותו, אזי הקדוש ברוך הוא שולח מחלוקת בין הרשעים. אין אדם נעשה מפורסם, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא מופיע עליו מלמעלה. על ידי חוכמה או הצלחה נעשה מפורסם. מי שמבזה את עצמו בכל יום בעיני עצמו, על ידי זה יזכה ששמו אינו שכוח מפי הבריות ובני אדם יכירו את בניהם בשמו. מי שמשבר את מידת הכעס יזכה לשם טוב. כשהצדיקים נתפרסמים בעולם, על ידי זה מתחדשים ניגונים בעולם. יש שקולו הולך מרחוק, היינו בפרסום, ואחר כך הוא נופל על ידי תאוות ממון. מי שהוא מפורסם בדורו צריך לקרוא אותו רבי אף על פי שאתה גדול ממנו. מי שמפרסם את הצדיק זוכה לשמחה. מי שמחזיר בני אדם בתשובה זוכה להיות מפורסם בנאומות. בזה יודע האדם שבאמת הוא רוצה לעבוד שאינו רוצה בפרסומו. ניוף, מי שמערב בבת נחר נכר, על ידי זה בניו לא יהיו לומדים. מזל של אישה כפי מזל האיש. הזיווג שהוא בבית נאה, על ידי זה נמשך צורה יפה ומתוקנת לבניהם. הבעל הגויה כאילו נתחתן עמהם. הבשמים מכניסים תאווה לאדם. בת כהן לישראל ובת תלמיד חכם לעם הארץ, אין זיווגם עולי יפה, או ליפה, או אלמנה או גרושה, או זרע אין לה, או כברה או כברתו, או מביאה אותו לידי עניות ולידי גנות. זקן מנאף, אין לדעת סובלתו, ואחר כך הוא נבזה בעיני עצמו. שבעה קמנו דין, ואחד מהם מי שאין לו אישה. תאוות ניאוף אינו נרחק מן האדם, אלא על ידי הרחקת ראות העין והמחשבה. לא תיכנס עם פיתוייך בתואן ונטען. כי עריכת הרגשת החושב, אפילו לבחינת השולל, תפעל להגברת החפץ ותתהפך הרצון אליו. על ידי היין רוב ניאוף. מי שאין לו אישה אינו אדם, הוא כאילו שופך דמים וממעט את הדמות. מי שמכסה עונת אשתו ויש לה צער מזה, הוא נענש במיתה. לפעמים על ידי שידוכים שאינם הגונים זה לזה, אחד מהם מת. מי שנושא אישה רשעה גרושה, כובעתו. ניוף של אישה מחריב את הבית. כל המזנה, על ידי זה אשתו רואה בחלום תומות הנקרא מרים. כל הנושא אישה לשם שמיים כאילו ילדה. על ידי זיווג שאינו בקדושה, בא שרפה. כל הבת בר עבירה לידו ואינו עושה, עושים לו נס. הנושא אישה שאינה הוגנת לו, כאילו חורשו לכל העולם כולו וזרועו מלח, וכשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, הוא מעיד על כל השבטים ואינו מעיד עליו. המפר ברית כאילו הפר כל המצוות. המכנסיים מחפרים על גילוי עריות. על ידי ניאוף נופלים הצדיקים. על ידי שמקונן על מיטת הצדיקים, על ידי זה משבר את עצמו מאהבת נשים. על ידי הוצאת זרע לבטלה בורק קליפות המתלבשים בבני אדם מתנגדים וחולקים עליו ועושים לו ייסורים. הבעל אשת איש סוף שבא לידי שפיכות דמים. מי שהוא מבאר נואפים, בזה הוא מתקן הטת אבותיו. מי שרוצה לשמור אות ברית, יאמר תמיד אמת, גם יעשה חסד עם מי שלא יצפה לתשלום גמולו. לפגם הברית יהיה רודף שלום. על ידי מחלוקת, בא לידי פגם הברית. הרהורי ניוף באים מהמד שבירת כלי של חסד, ולפי רוב הניצוצות הן רוב המחשבות של ניוף. מי שעובר על משכב זכר, על ידי זה נתפס בתפיסה. כסף חי מסוגל לגבורת אנשים. מי שמזווג עם אשתו בשעת שנאה, זרע הנולד אין משמדין את עצמן. על ידי ניאוף באים לגלות תחת יד שרים לצים ונעשה בעל חוב. בזכות שהנקבות נזהרים מניאוף, יבוא משיח. גם לא יצטרך אדם לחברו וכבוד הצדיקים נתגדל. ניאוף בא על ידי התעסקות בשמות הטומאה ובכשפים. הבעל הקוטית מכניס כל השפע לסטרא אחרא. על ידי ניוף בא שכחה. תיקון תיקון להוצאת זע לבטלה, שישתדל להחזיר בני אדם בתשובה. מי נותר ברית, אף על פי שאין לו זכות אבות, הקדוש ברוך הוא עושה לו זכות. על ידי מיעוט אמונה, באים ערעורי ניוף. בעוון כישוף וניאוף, הצדיק נסתלק. בני נואפים יהיו נצרכים לכישוף. בנים הנולדים על ידי עסק הכישוף יהיו נואפים. הנואפים לרוב הם מתנגדים לצדיקים. המוציא זרע לבטלה כאילו הביא בניו קורבן לעבודה זרה גם נידון בסקילה. על ידי ניאוף מאבד את הזיכרון. על ידי ניאוף הבושה נסתלק. על ידי אכילה גסה בא לניאוף. כשאדם עובר עבירה אחר כך הוא מצייר מחמת הניצוץ שבו, אבל כשפגם בברית אין מצייר אחר כך כי כבר הלך ממנו הניצוץ. מי שאינו מפר ברית על ידי זה יש לו זכירה. ערעורי ניוף באים על ידי שבועת שקר. מי שהוא בעד רשע נעשה נועף. מי שמשחית דרכו על ידי זה נכלה פרוטה מן הכיס. על ידי גילוי עריות באה הריגה. חלק שני על ידי ניוף נופל לתפיסה או לכל אי כאב רגליים. גם תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה נופל לזה. גם מזיקין שולטים עליו. על ידי המחלוקת נופלת תאוות ניוף. על ידי תשמיש המיטה בימים שאסורים בתשמיש, על ידי זה נופל לתפיסה. על ידי תאוות ניוף בא עצירות ועל ידי עצירות בא צרעת. על ידי טובות שעושה עם בני אדם נתבטל תאוות ניוף וכן להפך. שומר הברית הוא מקור הברכות. כל השומר הברית זוכה להבין השבעים לשון הגנוזים בתורה. אסור ללמד זכות על זה שעבר על משכב זכור. הפרנסה לפי הזיווג. איש בטל שאין עוסק בשום עסק על ידי זה תאוותו מרובה במשגל ומדבר דברי טינוף תמיד. מי שהוא שומר הברית מותר לו לשמוח כשרואה מפה לצונעה. סכנת הדרכים באה על ידי פגם הברית, וסימן לדבר, אורכי ורבעי, זריתא וכו'. אישה שנטבעת לזנות, אף על פי שלא נבעלה, התביעה לחוד עושה בה רושם. מי שרוצה מעיניו מראות ברע, על ידי זה ניצול מביזיונות. על ידי זנות בא רציחה. על ידי זנות עם האומות, בא שמד. מי שנוטל שררה לעצמו, על ידי זה בלתו נעשית זונה, חס ושלום. הבעלי חשבונות על פי רוב הם בעלי תאוות ניוף. מי שאין מסתכל על נשים זוכה שזרעו יחברו פירושים על התורה. השלמה על ידי אמת נשמר אות ברית. איש וילשה שרגילים לומר שקר הבנים שלהם יהיו מתנגדים גם יהיו פוגמים בברית. על ידי שקר בא לניוף. על ידי שקר בא לידי גילוי עריות וכולי ומכשיל את הקשרים בגילוי עריות. עיר שאין בה הכנסת אורחים, באים לידי גילוי עריות, ועל ידי גילוי עריות באה עליהם הריגה. כשנופל מאמונתו, בא לידי קרי ולידי אהורי אישה. דע, שיש לכל עשב ועשב כוח מיוחד לרפאות איזה חולת מיוחדת. וכל זה אין אלא למי שלא שמר אמונתו ובריתו, ולא שמר את עצמו מלעבור על אל תיבז לכל אדם. אבל מי שיש לו אמונה בשלמות, והוא גם כן שומר הברית, ומקיים אל תיבז לכל אדם, אין רפואתו תולה בחלקי הסבים המיוחדים לחולתו, אלא נתרפא בכל מאכל ומשקה. האוכל בלא נטילת ידיים כאילו בעל אישה זונה. אכילת הדגים מעוררים תאוות הזיווג. מי שמבטל את חברו מפרייה ורבייה, הולך לשאול בלא ולד. כל הכופא אשתו לדבר מצווה, עוול לבנים שאינם מוגנים. המסתכל בעקבה של אישה ובאשתו נידה, עוול לבנים שאינם מאוגנים. מי שמזנה, אשתו מזנת עליו. היורד לאומנות חברו כאילו בעל אשת רעהו. מי שבעל אקוטית או זכר או ערער בעבודה זרה, לא יהיה לו בן תלמיד חכם, ואם ילמד בנו תורה יהיה שכחן. כל שאינו פורש ממשתו סמוך לווסתה, אפילו אב אלה בנים כי בני אהרון מתים, וכל הפורש אב אלה בנים זכרים ורואים להוראה. כעס וזנות של אישה מחריב את הבית. נוח לו לאדם שיבוא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חברו ברבים. מי שאינו נזהר להסתכל בערוות אביו, לסוף שילכו בנם ערום ויחף. על ידי גאווה בא לידי תאוות משכב זכר, גם לפעמים אין אישה מתעברת, נחמת שהיא מקשת את עצמה והיא בעלת גאווה. מי שיש בו גסות לסוף נכשל באשת איש, הוא כאילו בעל העריות כולם. הדרכים מביאים את האדם ללשון הרע, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ואלו עבירות מפסידים את הפרנסה. על ידי שקר נתחלל הברית קודש. מי שיושב בין אנשי ניאוף, או במקום שהיה בו ניאוף, על ידי זה בא לירורים רעים. על ידי אהבת נשים, הכבוד ניתן ממך, גם אשתך אינה קולטת את הזרע, ומפלת, ובשעת הלידה, התינוק מת. על ידי משכב זכור, בא לידי אירורי עבודה זרה. המערער בכותית, בא לידי אירורי עבודה זרה. הבעל הכותית, הוא ממשיך על עצמו זוהמה, ואחר כך כשבא לאשתו והוליד ולד, אב ולד, ולד יהיה מומר. כשאדם יוצא לשוק ומתיירש שלא יבוא לידי ערעור, על ידי ראייה שיראה נשים יפות, יאמר הפסוק הן הרעלם צעקו וכו', ועל ידי זה ינצל מרירות. על ידי ניאוף מאבד הזיכרון. אין עושים נס לנואף. בנים הנולדים על ידי הלחשים של שמות הטומאה או על ידי כישוף הם יהיו נואפים. על ידי ליצנות נכשל בניאוף. הנואפים לרוב הם בעלי מריבה לצדיקים. העומד בניסיון של ניאוף יזכה לאושר גדול בין השונאים שלו. שלושה דברים מביאים את האדם לידי הניוט המשתין מים בפני מיטתו הרום הגשמים נעצרים בשביל ניאוף. על ידי ניאוף באה הניוט. אישה שהיא פרוצה על ידי זה אין לה ומרבה בדמים. על ידי גאווה רבה נבעל כאישה. על ידי פדיון נתקבץ נדחיו של הפודה. מי שעושה חסד עם אוהבי ה' יתברך על ידי זה מתקן פגם הברית. הצדיק נסתלק בעוון ניוף. מי ששומר את בריתו בוודאי מחבב את הצדיק. קרי בא על ידי דיבור מזנות. השכרות גורם הוצאת זר לבטלה. מי שערב בעד רשע נופל לידי תאוות ניוף.